Allah tuwa salam atas ajaran Al-Imbiah mursalin dan atas Ali dan Sahabahnya, semuanya. Amsina amsal mulku Allah dan la sharikalah, la ilaaha illahu wa, wa ilaihi l-masir. Amsina atas Islam dan kalimat Ikhlas. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala min lati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Laqad qala Allahu Ta'ala fi kitabihi al-'aziz ba'da an na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yabtaghi ghayral islami diinaa falan yukhbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahu al-'azim. Allah di dalam surah Ali Imran ayat 85 maksud firman Allah Subhanahu wa taala dan barang sesiapa yang mencari agama ataupun cara hidup selain daripada Islam nescaya tidak akan diterima sama sekali di sisi Allah dan pada hari akhirat dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat Mudah-mudahan kita sama-sama diberkati dan dirahmati Allah Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana Alhamdulillah di atas taufik dan hidayah daripada Allah Dapat sama-sama kita menjalani kehidupan kita di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana Alhamdulillah sehingga ke saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan hidayahnya kepada kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala itu akan berkekalan kepada kita insyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat. Alhamdulillah pada hari ini kita masih berada di dalam bulan Zulhijjah. Bulan yang diberikan kelebihan, dikurniakan suatu ibadah yang disempurnakan oleh seluruh umat Islam pada hari ini ialah ibadah haji. Seperti mana yang kita sedia maklumi, sebahagian di kalangan kita telah menjadi tetamu Allah di Baitullahil Haram. Dan begitulah juga di dalam bulan ini kita diulangi, kita diperingatkan tentang kisah yang agung ketaatan sebuah keluarga kepada Allah subhanahu wa ta'ala iaitulah keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bukan setakat ketaatan itu ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim tetapi dibuktikan oleh isteri dan anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salam sehingga membawa bagaimana kisah ketaatan keluarga ini, menjadi intipati yang penting, dalam kita menyambut, setiap kali kita menyambut, Aidil Adha. Maka oleh sebab itu, Allah Subhanahu SWT, merakamkan peristiwa, demi peristiwa. Sama ada peristiwa ketaatan, yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim, dan keluarganya, termasuklah, Pensyariatan berhubung dengan ibadah haji dan juga ibadah korban yang kita lakukan pada setiap tahun. Dan saya yakini bagaimana perkara tersebut diulang dan diingatkan kepada kita. Supaya kita yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW ini mampu... Untuk membawa kehidupan kita, kehidupan seperti mana kehidupan Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya. Malang sekali jika sekiranya kita menjadi umat, menjadi hamba Allah yang hampir saban tahun kita diingatkan. Kita diingatkan tentang peristiwa ketaatan Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya. Hampir saban tahun kita mengambil bahagian dalam ibadah korban. Hampir saban tahun sebahagian di kalangan kita pergi keluar untuk menunaikan ibadah haji di baitullahil haram. Tetapi keseluruhan ibadah itu tidak membawa kepada kita hampir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sia-sialah apa yang telah kita lakukan. Sebab itu Allah ta'ala menjadikan peristiwa ketaatan Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya kepada Allah itu membawa kepada ibadah haji dan membawa kepada ibadah korban. Kalau tuan-tuan sekalian perasan bagaimana ibadah haji itulah terbinanya Baitullah, terbinanya Kaabah Al-Musyarrafah di makatul al apabila diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Allah Ibrahim dan putranya Nabi Allah Ismail untuk membina Kaabah. Dan Kaabah itulah yang Allah Taala perintahkan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mengalih kiblat daripada menghadap Masjidil Aqsa kembali ataupun terus menghadap ke Kaabah Al-Musyarrafah. Maka dengan Kaabah itulah di sana Berlakunya salah satu daripada perkara-perkara yang menyempurnakan ibadah haji. Di sana adanya tawaf yang mengelilingi Kaabah. Di sana adanya syai di antara bukit Safa dan Marwah. Yang mengambil intipati perjalanan kisah ketaatan Siti Hajar isteri Nabi Allah Ibrahim. Bila dia tanya pada Nabi Allah Ibrahim tiga kali, kenapa tinggalkan di tanah yang kering kontang, yang tiada tanam-tanaman, yang tiada air. Masuk kali ketiga, bila Siti Hajar bertanya adakah ini merupakan perintah daripada Allah, Nabi Allah Ibrahim jawab ya. Maka bila Nabi Allah Ibrahim jawab ya, Siti Hajar kata, maka sudah barang pasti Allah SWT tidak akan mensia-siakan kami. Maka sejak daripada itulah Nabi Allah Ibrahim tinggal. Siti Hajar terpaksa berlari anak antara soffa dan marwah untuk mencari seteguk air. Diberikan kepada bayi. Iaitulah Nabi Allah Ismail AS. Akhirnya dengan peristiwa itulah membawa kepada kita. Eh, salah satu daripada keadaan untuk menyempurnakan haji. Iaitulah di antara sa'i, di antara soffa dan marwah. Begitulah juga tuan-tuan sekalian termasuklah urusan-urusan yang kita buat bagi kita yang tidak di, tidak berkesempatan untuk menjadi tetamu Allah di Baitullahil Haram kita diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam ibadah korban. Ibadah korban ini juga intipati perjalanan sirahnya diambil daripada apabila Allah memerintahkan iktibanya apabila Allah Taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim sembelih anak dia. Kita tahu belaka tuan-tuan Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma za ya abati faal ma tu'mar satajiduni insha Allahu minas sabirin Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Wahai anakku bila Nabi Allah Ibrahim kata Sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku aku semelih kamu apa pandangan kamu Jawab Nabi Allah Ismail ya abatif faal ma tu'mar Wahai ayah anda, buatlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Sata jiduni insyaAllah sabirin. Nescaya kamu akan saksi. Aku termasuk di kalangan orang-orang yang bersabar. Maka ambil daripada kisah inilah, tuan-tuan sekalian. Bukan pada kisah penyembelihan Nabi Allah Ibrahim kepada putranya Nabi Allah Ismail. Tetapi ketaatan. Ketaatan itu menjadi ukuran. Sebab itu Allah Ta'ala awal, awal lagi sebut dalam surah Al-Hajj. Allah Taala ingatkan kepada kita yang buat ibadah korban, la yanala Allahu hu muha wa la dima Allah Taala berfirman aku tak kira Allah Taala sebut. Aku tak kira daging-daging yang kamu korbankan daripada binatang ternakan, darah-darah yang kamu alirkan hasil korban tersebut tetapi yang aku ambil kira, yang dikira di sisi aku, Allah Ta'ala sebut Walakin yanaluhu taqwa minkum Yang dikira di sisi aku, daripada ibadah yang kamu buat adalah ketakwaan kamu kepada Allah Bukan bererti ibadah korban ni benda yang kecil Nak menentukan daging yang baik, nak menentukan binatang ternakan yang yang sempurna, yang baik Bukan menjadi satu perkara penting, tidak tetapi kalau itulah ukuran kita semata-mata tanpa mengambil faktor ataupun matlamat utama daripada iko ibadah korban. Iaitulah takwa, maka sudah barang pasti. Golongan-golongan fasik munafik, golongan-golongan manusia yang engkar pada Allah yang memiliki harta yang banyak. Bukan sekak sekur dia boleh bagi, tuan-tuan. 20 ekor dia boleh bagi. Bukan setakat 20 ekor, setiap masjid dalam kawasan dia dia boleh bagi. Tetapi Allah Taala ingatkan kepada kita walakin yanalu al-taqwa minkum ya Allah Taala kira daging korban yang kamu bagi daging korban yang kamu sumbang siap buat ha? buat macam-macam majlis untuk menyempurnakan penyerahan daging-daging korban tak apa buatlah tetapi Allah Taala ingatkan kepada kita Allah tak kira semua benda tu walaupun barangkali kamu mendapat pujian pada mata manusia Allah Ta'ala mengambil kira adalah ketakwaan yang telah kamu berikan kepada Allah. Kamu menunaikan ibadah korban dengan ibadah korban mengambil iktibar daripada ketaatan Nabi Allah Ibrahim. Kepada Tuhan untuk menyembelih anaknya. Maka ketaatan itu kamu aplikasi dalam kehidupan kamu. Maka itu adalah merupakan ketaatan, ketakwaan yang diambil daripada kisah Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya mak kulli itu tuan-tuan sekalian saya mengingatkan diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan sekalian marilah sama-sama kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah ketakwaan kita kepada Allah agar kita termasuk di kalangan hamba-hambanya yang diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dalam pada itu yang ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan pada malam ini. Bila sebut Zulhijjah, ia sinonim dengan ibadah korban. Ia sinonim dengan ibadah haji. Dan kita dibahas, diberikan penerangan, diberikan kefahaman. Tentang apa yang saya sebutkan sebentar tadi. Namun begitu, ada perkara yang perlu juga diketahui oleh seluruh umat Islam. Iaitulah. Pada bulan Zulhijjah itulah berlakunya peristiwa yang agung. Dalam peristiwa Zulhijjah itulah, bulan Zulhijjah inilah berlaku satu peristiwa yang membawa kepada kesempurnaan perjalanan Islam sampai kepada kita hari ini. Iaitulah apa yang disebut dalam bulan Zulhijjah ini. Berlakunya di sana apa yang disebutkan sebagai perjanjian Aqabah, apa yang disebut sebagai Bayatul Aqabah, sama ada Bayatul Aqabah al-Ula ataupun Bayatul Aqabah as-Saniyah. Kedua-dua perjanjian Aqabah itu berlaku dalam bulan Syawal. Tonton sekalian, apa perjanjian Aqabah ini? Siapa yang memeteraikan perjanjian Aqabah Sehingga membawa kelangsungan Islam sampai kepada kita hari ini Allahu Akbar besar peranan perjanjian Aqabah Yang berlaku dalam bulan Zulhijjah ini Apa dia tuan-tuan sekalian? Iaitulah perjanjian ini, bay'ah ini berlaku Di antara junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan puak-puak suku daripada penduduk negeri negara yang nama dia Yasrib iaitu suku yang besar di sana yang dipanggil sebagai Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini tuan, tuan sekalian seperti mana suku-suku bangsa yang lain ada datang ...datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kalau kita buka dalam kitab Fikus Sirah... ...Karangan Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti... ...kita akan tengok bagaimana Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti bahah panjang tentang haji. Tentang haji. Maknanya, haji yang mengikut syariat dan keadaan Islam ialah haji yang dilakukan oleh baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai sebagai eh, sebagai haji wida' hajjatul wida' sebagai haji yang terakhir kenapa disebut sebagai haji yang terakhir pada tahun ke-10 hijrah sebelum kewafatan nabi ke-9 atau ke-10 hijrah kerana sebelum daripada itu, Dr. Syed Ramadan Al-Buti kata telah berlaku haji, berlaku eh, ibadah haji, mengikut syariat terdahulu. Tetapi tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi mengambil peluang pada setiap bulan Zulhijjah, untuk main peranan berdakwah dan mengajak manusia yang datang menunaikan ibadah haji di bulan Zulhijjah di Mekah Nabi ambil peluang untuk berdakwah kepada mereka maknanya tuan-tuan maknanya ialah sekalipun suasana ketika itu jahiliah sekalipun umat manusia menyembah berhala tetapi ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Dr Said Ramadan Albuti ialah perkara yang yang yang dimuliakan oleh masyarakat Arab Jahiliyah dan diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah dan diselewengkan oleh mereka beberapa ibadah tertentu contohnya haji begitu juga dengan Kaabah kalaulah Abu Jahal Abu Lahab Umayyah bin Khalaf ni tahu ka Kaabah akan menjadi kiblat umat Islam kenapa mereka tak rubah Sedangkan mereka merupakan pemimpin-pemimpin Mekah... ...yang menentu masa depan letak duduk umat Islam. Sudah tentu awal-awal lagi mereka roboh Kaabah. Tapi kenapa kita tak jumpa dalam kitab sirah... ...yang menceritakan Puan Abu Jahal Abu Lahab... ...mereka robohkan Kaabah? Kerana sakibaki agama Simawi yang terdahulu... ...dipelihara kemuliaannya sehingga sekalipun sampai ke zaman ke zaman jahiliah. Begitulah juga dengan ibadah haji. Dr. Syed Ramadan Al-Buti kata, puak-puak itu -puak buat ibadah haji. Tetapi bila tawah, syarat tawah kena bogeh. Tawah bogeh, tuan-tuan. Agak-agak macam mana kalau sampai lawan ni tapi kat tawah bogeh. Tak gila, kita confirm. Ya. Tapi nak sebut... ...nak sebutnya, telah diselewengkan. Telah diselewengkan. Maka apabila telah diselewengkan, itulah Nabi SAW mengambil peranan, ...mengambil tanggungjawab untuk berdakwah kepada mereka yang, yang, yang datang untuk menunaikan ibadah haji. Maka antara yang datang, bila Nabi meningkat usia 40 tahun... 13 tahun Nabi duduk di Mekah. Maknanya 40 sehingga 53 tahun. Antara 40 hingga 53 tahun itu, Nabi mengambil peluang untuk berdakwah kepada masyarakat yang datang menunaikan haji. Sehinggalah di saat-saat akhir, tahun sebelum berlakunya hijrah, Nabi telah diberikan peluang oleh Allah Ta'ala berdakwah kepada Puah Aus dan Khazraj. Yang puak Aus dan Khazraj ini merupakan puak suku yang terbesar. Bangsa yang terbesar dalam sebuah negara nama dia Yastri. Lalu bila Nabi ajar mereka tentang Islam. Nabi berda'wah mereka tentang Islam. Nabi mereka cerita kepada mereka tentang Islam. Akhirnya... Aus dan Khazraj ini yang peringkat permulaannya kalau kita buka dalam kitab sirah, Aus dan Khazraj ini, dua suku eh, bangsa ini, dia seumpama anjing dan kucing. Maknanya tak boleh duduk semeja, tak ada ruang untuk bincang, gaduh sama, tuan-tuan. Aus dan Khazraj ini. Tetapi bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil pendekatan untuk mengikat hati-hati manusia ini, iaitulah dengan ikat ikat eh, janji setia untuk taat kepada Allah, ikat di atas nama akidah Islamia. Sekalipun mereka bukan Arab Khuraish, sekalipun mereka bukan suku-suku Arab yang duduk di sekitar, di sekitar Mekah, mereka di luar kawasan Mekah. Mereka bukan di kalangan bangsa Arab yang sesuatu di Mekah. Tetapi Islam tidak pernah mengenal sesuatu bangsa. Islam hidayah Allah Taala nak sampai pada manusia ni dia tak kenal bangsa tuan-tuan. Sebab tu Allah Taala sebut berfirman dalam surah Al-Hujurat. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah Taala berfirman wahai manusia Sesungguhnya kami ciptakan kamu daripada Adam dan Hawa, perempuan dan laki. Kami jadikan kamu berpuak-puak, berkabilah-kabilah untuk tujuannya kamu saling kenal mengenali antara satu sama lain. Dan sesungguhnya yang mulia di kalangan kamu bukan atas nama bangsa kamu, tetapi yang mulia di kalangan kamu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, sekalipun Quraish keturunan Nabi, Sekalipun Quraish bangsa keturunan Nabi, Tetapi Quraish bangsa keturunan Nabi, itulah yang menentang Nabi. Orang asing yang terima Nabi. Orang asing yang terima Islam. Tuan-tuan, Ahaz dan Khazraj ni bukan sebangsa dengan Nabi. Mereka lah yang terima Islam. Ikut hukum akal kita, barangkali mudah kenapa Allah Ta'ala lahirkan Islam, lantik Nabi di Mekah yang keturunan Nabi itu Khorej, yang kebanyakan keliling kelalang yang duduk di Mekah, keliling Kaabah itu orang Khorej. Rupa-rupanya kadang-kadang dengan saudara-saudara sendiri lebih susah daripada bukan-bukan saudara. Barangkali kita boleh baca macam tu. Sebab itu yang berlaku pada Nabi. Orang yang satu bangsa, sepupus papak-papak saudara Nabi, itulah yang lawan Islam kuat. Dan orang asing yang Nabi tak kenal, datang tiba-tiba tiba tiba Nabi jumpa untuk berdakwah Mereka lah yang terima Islam. Maka siapa mereka ini? Mereka ini Aus dan Khazraj. Di mana tempat asal mereka? Nama Yasrib. Yasrib ni kalau dalam tulisan jawinya ataupun Arab, kita tulis Yatharaba Yasrib. Yasrib ni tuan-tuan sekalian nama banidah Madinah selepas Nabi berhijrah. Maknanya Madinah lah. Cuma sebelum Nabi berhijrah nama dia Yasrib. Maka Yasrib ni tuan-tuan sekalian penduduk Yasrib ni ada banyak puak, banyak suku tapi yang terbesar adalah Aus dan Qazraj. Maka mereka pun terikut dengan suasana jahiliah datang beribadah di musim di musim haji ataupun pada bulan Zulhijjah. Maka ketika itulah tuan-tuan lepas Nabi meningkat umur 40 tahun, Allah Taala ke ayat wa anzir asyratakal aqrabin, kabarkanlah kena cerita tentang kaum kepada Islam, tentang Islam kepada kaum kerabat kamu. Allah Taala turun pula ayat qum anzir, kamu kena bangun, sampaikan Islam pada manusia. Maka Nabi berdakwah. Nabi mula dakwah dia Maka sebahagian sahabat ditangkap diseksa, sebahagian sahabat ditangkap diseksa akhirnya dibunuh, sebahagian sahabat-sahabat telah dihalau keluar, sebahagiannya Nabi perintah supaya berhijrah ke Habsyah ketika itu. Dan Nabi sendiri berhijrah ke Taif selepas itu, sehinggalah sampai seperti mana yang saya sebut di akhir-akhir itu, Nabi berdakwah masuk ke dalam kema kema orang buaji. Maka Nabi masuk ke dalam kema Aus dan Qazraj. Nabi masuk di sana, Nabi bertemu dengan kaum golongan-golongan Aus dan Khazraj, Nabi mengajak mereka untuk menerima Islam. Dan Nabi eh, mengislamkan sebahagian daripada mereka. Maka perjanjian Aqabah yang pertama maknanya berlaku musim haji itu... dalam bulan Zulhijjah mereka berbai'ah dengan Nabi. Berbai'ah dengan Nabi bila mereka ber, Nabi berdakwah pada mereka dan mereka masuk Islam Lalu mereka berbay'ah dengan Nabi. Dalam perjanjian bay'atul akabah yang pertama, ada tiga perkara yang telah ditetapkan oleh Nabi, yang Nabi minta mereka buat. Apa dia? Yang pertama, puak suku angz dan qazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya peringkat awal masuk Islam dah. Lepas selesai masuk Islam. Pertama Nabi minta pada Aus dan Qazraj ini. Ialah supaya mereka. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak boleh mensyirikkan Allah. Mereka tidak boleh hari ini Islam. Esok mereka keluar Islam. Untuk kembali menyembah berhala. Nabi tak bagi. Kan bila kita buka dalam kitab sirah. Ada orang mai datang jumpa Nabi begitu mereka kata ya Rasulullah wahai Muhammad tak apa kami terima Islam tapi syarat seminggu lepas kita ibadat kepada Tuhan Allah lepas tu kita kembali sembah berhala seminggu kemudian kita semua lepas seminggu pula kita sembah pula Allah sebab tu Allah Taala berfirman qul ya ayyuhal kafirun katakanlah wahai Muhammad wahai orang-orang kafir sehingga membawa ayat kepada mereka kata dua lakum dinukum waliyati bagi kamu agama kamu bagi aku agama aku kalau itu kaidahnya sebab islam dia tak boleh begitu hai ni rasa nak nak sembahyang sembahyang esok hmm terengin nak masuk tangga batu kkp duk sembah dalam tu pula islam dia tak boleh gitu Tentang sekalian Maka oleh sebab itu perjanjian Aqabah yang pertama ini Nabi mengikat taat setia mereka agar mereka beriman pada Allah, tidak mensyirikkan Allah, tidak menyenyutukan Allah Subhanahu wa dan mengimani bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah. Pertama. Yang kedua, disebutkan oleh Nabi dalam perjanjian Aqabah itu iaitulah mereka berjanji untuk membantu perjuangan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan agama Islam. Mereka buat ikad taat setia dengan nabi dalam bay'ah itu, mereka akan bantu nabi untuk menyebarkan Islam kepada kaum kerabat mereka. Dalam kitab sirah sebut kekuatan golongan Aus dan Khazraj ini ialah kekuatan mereka pegang keluarga mereka ketua keluarga dia pegang keseluruhan keluarga mereka tu sebab itu bila eh, mereka menyebarkan Islam dilihat lebih mudah dalam tempoh yang sekejap makan setahun berbanding dengan sahabat-sahabat yang duduk di Mekah di Mekah ni keluarga masing-masing tak dapat nak pegang Uh, maknanya tak ada dia tak ada eh uh, autoriti dalam keluarga ni tak ada masing-masing sendiri siapa yang kaya berkuasa dia yang dia yang memerintah dia yang berkuasa tetapi siapa yang miskin sekali pun dalam ahli keluarga dia tak ada apa-apa tetapi di dia kalangan auzan qazraj mereka ni institusi keluarga mereka itu mereka jaga mereka perkukuhkan sebab itu bila selepas daripada itu mereka memikul beban dakwah yang diperintahkan oleh Nabi untuk berdakwah di kampung halaman mereka cukup setahun mereka datang bulan Zulhijjah pula pada tahun hadapan mereka dah bawa hampir mencecah sekata orang untuk berbaikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga selain mereka mengikat taat setia untuk beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua membantu perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam. Yang ketiganya ialah tidak mereka mengikat taat setia pada Nabi untuk tidak akan melakukan lagi apa-apa sahaja amalan-amalan jahiliah. Tentu sekalian Zul Hijjah ni ikat taat setia untuk bersama dengan Nabi. Kita ambil kisah ketaatan pergumulan Nabi Allah Ibrahim kita mengambil peluang untuk sama-sama eh, memahami ataupun melihat bagaimana eh, ibadah korban yang kita buat. Sekarang ni kita lihat rupanya ada peristiwa yang menyambung perjalanan perjuangan Islam. Sampai ke kita hari ini iaitulah berlakunya bai'atul akabah. Baiatul Aqabah ni yang Nabi buat saya sebut tadi bukan di kalangan bangsa nabi bangsa luar tetapi mereka mengikat taat setia untuk bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perjanjian Aqabah yang pertama ini mereka pegang janji tersebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan janji itulah tuan-tuan sekalian mereka pulang ke Yasrib Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mereka berjanji untuk membantu perjuangan Nabi menyebarkan Islam. Yang ketiga, mereka berjanji untuk meninggalkan amalan-amalan jahiliah yang telah mereka lakukan sebelum daripada ini. Maka, tuan-tuan sekalian, mereka pulang ke Yasir membawa tiga janji yang mereka buat di hadapan Nabi. Maka di ketika itulah waktu mereka pulang ke Yastrib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat untuk menjadi nakib mereka, untuk menjadi duta Nabi, membawa delegasi Islam ke Yastrib, nebumi negara yang belum pernah sampai Islam ketika itu orang pertama yang menjejak kaki di Yastrib. Bersama dengan Aus dan Khazraj yang dipilih ialah seorang anak muda yang bernama Sayyidina Mus'a' bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Allahu akbar. Rama-rama sahabat tuan-tuan sekalian nabi pilih Mus'a'. Rama-rama sahabat ada Saidina Abu Bakar, ada Umar, ada Osman, ada Ali, ada Abu Ubaidah Al-Jarrah, ada Saidina Bilal, nama-nama yang senior ni Nabi pilih Mus'ab bin Umair. Allahu akbar. Man huwa Mus'ab bin Umair ni? Siapa dia Mus'ab Umair ni? Apa kehebatan yang ada pada Mus'ab bin Umair sehingga dipilih oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan, -tuan Mus'ab bin Umair ni seorang anak muda. Dia ni tuan, -tuan sekalian kalau kita buka dalam kitab Rijal Haulir Rasul anak-anak muda yang duduk di sekeliling Nabi yang dikarang oleh seorang ulama menceritakan bagaimana Mus'ab bin Umair ini seorang anak muda yang handsome di zaman jahiliyahnya dia merupakan anak yang dikasihi oleh ibunya. Limpahan kekayaan kemewahan diberikan oleh ibunya kepada Musa bin Umair. Kemana sahaja Musa berjalan di Mekah dipandang oleh orang-orang Mekah kerana kehensemannya, kerana kekayaan kemewahannya. Dalam keadaan dia sebagai seorang anak muda yang begitu. Akhirnya apabila dia menerima Islam. Nabi berdakwah menyampaikan Islam. Akhirnya dia terima Islam. Dengan akidah Islam yang kuat. So, sebagai seorang anak muda. Dia mengaku di hadapan ibunya dia telah Islam. Maka sejak daripada itu ibunya memutuskan segala kemewahan, kesenangan harta untuk diberikan kepada Mus'ab bin Umair. Ingat senang kata tuan, tuan Kalau kita ni diputuskan sebab kita dah tua-tua, berumur, kita tak kisah sangat. Hmm tak apa putus pun tak apa, aku pun makan banyak dah, sakit macam-macam. Kan? Nak minum lebih-lebih tak boleh. Nak makan lebih-lebih tak boleh. Tengok kambing pun dah tak boleh lah. Tak boleh lah. Maka tak berapa nak kelang kelang kabut sangat. Bak-bak duit ni. Tak teringin dah. Nak jalan jauh-jauh. Nak melancong lutut pun tak berapa kuat dah. Padan kalau itu offer kita tolak. Sebab mikir pada kita ni berapa harta sangat. Nak nak pegang berapa lagi. Mikir kalau di situ lah. Tetapi yang... Ditolak, yang menolak itu ialah bukan seorang yang berumur, tetapi seorang anak muda. Seorang anak muda yang sudah pasti ada cita-citanya tersendiri. Ini tanya anak-anak kita, keliling kita. Ni. Tanya anak-anak muda kita di rumah, baru graduate, apa dia nak buat? Apa dia nak buat? Kalau dia betul habis-habis dah mengaji, sungguh tak saya mengaji dah, dia kata, ayah, saya nak hantar rezeki nak cari kerja. Tak main, gaji 3-4 ribu. Paling kurang angka 5K. Lepas ada kereta, mikir nak cita-cita nak apa? Nak nak apa kerja, nak kereta. Lepas nak kereta, nak rumah. Semua cita-cita anak muda begitu. Termasuk orang yang cakap. Sungguh. Siapa boleh nafi? Tetapi bagaimana tuan-tuan sekalian? Nabi berjaya mendidik Sayidina Musa' bin Umair yang cita-cita sebagai anak muda ada pada cita-cita anak-anak muda yang lain. Tetapi Nabi mendidik bagaimana mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Islam. Merasa ni'mat duduk di atas ni'mat Islam dan iman itu lebih berharga. Ni'mat syurga itu lebih berharga daripada mengkejari ni'mat cita-cita dunia ni yang belum tentu mampu untuk menyelamatkan kamu daripada azab siksa api neraka Allah. Belum tentu. Saya bukan nak minta habis, kita tak cara anak-anak nak kerja, kita tak kerja ikut suka engkau. Kita saya bukan nak sebut begitu. Tetapi bagaimana Mus'aq bin Umair ni, Nabi berjaya dalam pertembungan antara iman dan kufur. Pertembungan antara harta hidup senang mewah di dunia. Dengan duduk mentauhidkan Allah yang mana dia dahulukan. Maka anak muda sudah pasti mendahulukan harta benda kesenangan dan kemewahan hidup. Kerana dia mikir perjalanan hidup panjang lagi. Macam-macam boleh buat. Hey, kerja tak ada lagi. Nak kerja dulu nak teringin, nak pegang duit. Lepas teringin nak pegang duit, tengok orang bawa kereta. Lama mana nak tunggu bah, nak, tunggu, nak peluh pelat. Nak tunggu bah, nak naik bah jalan pula. Nak ada Kereta. Lepas ada kereta, tengok kawan-kawan. Semua yang graduate dah pegang tangan. berjalan dengan bini. Masing-masing, aku bila lagi. Dah do'im pula. Cita-cita untuk nak berbini. Semua tu benda standar. Tetapi bagaimana Allah Ta'ala... ...mencampurkan hidayah pada Syedina Musa bin Umair. Dia memberi kata dua. Antara iman dan kufur. Antara cinta dia pada Allah. Dan cintanya pada bondanya yang kufur. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dia mendahulukan cintanya kepada... Kepada Allah, ani ha, yang boleh latatan limaklukin fi maksiatil kalic. Allah Taala perintah wajib taatkan ibu, tetapi selagi mana ibu ni tidak menyuruh kita buat benda yang mengengkari perintah kalic pencipta kita. Antara Pertembungan ketaatan pada Allah, ketaatan pada ibu yang engkar pada Allah. Mana yang kita nak dahulukan? Ketaatan kepada Allah. Kita kena taat pada ibu selagi mana dia taat dan selari dengan kehendak Allah. Maka taat pada Allah, taat juga pada ibu. Dia selari. Ketaatan perintah, dia selari dengan, dengan perintah Allah Ta'ala. Maka wajib taat pada ibu dan juga ayah. Tapi ketika mana lari daripada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala... ...la ta'atan li makhlukin fi maksiatil kali. Ini keadaan dalam Islam. Tidak ada keta'atan pada makhluk termasuklah ibu sendiri... ...ketika mana nak buat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka, Sayyidina Mus'ab min Umair ambil pilihan. Tak apalah... Diputuskan pemberian harta kepada dia Kehidupan senang dan mewah kepadanya Semata-mata nak pegang Ataupun nak duduk bersama dengan Islam Maka Mus'ab duduk dalam keadaan sebagai orang biasa Seperti mana sahabat Nabi Nabi pernah duduk dalam dengan sahabat-sahabat di penjuru masjid Tiba-tiba Mus'ab masuk Tiba-tiba spontan Nabi menangis Sahabat bertanya pada Nabi Ya Rasulullah Apa gerangan, apa sebab yang menyebabkan kau menangis? Nabi kata, kamu tengoklah itu seorang anak muda. Yang Nabi halakan kepada sejenam Mus'aq bin Umair Seolah-olah, seperti mana baru semalam, dia hidup dalam keadaan kelibat seorang anak yang dilimpahi dengan harta benda. Tapi hari ini, pakaiannya bercompang-camping, bertampal-tampal. Selendang yang dia pakai, serban yang dirilik di lehernya itu adalah selendang buatan yang paling kasar, yang paling murah. Tentuan kisah kehidupan Mus'ab ini sehingga dia dapat syahid. Sehingga Mus'ab anak muda ini mendapat syahid dalam peperangan Uhud. Bila berlakunya peperangan Badar Islam menang. Puak-puak kapi angkat gerombolan perang dalam peperangan Uhud. Ketika itulah Mus'ab dibunuh. Bersama dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib Asyadullah. As Ataupun eh, saya disyuhadak di medan Uhud. tu yang keluar kisah sahabat yang tak cukup kain nak menutupi, nak menutupi badan dia. Ditarik ke kaki, tutup tapak kaki, nampak muka. Ditarik muka, nak tutup muka, nampak kaki. Kisah mus'ab, tuan-tuan. Kisah mus'ab. Padahal keistimewaan itu Nabi berikan kepada Syedina Mus'ab. Untuk menjadi duta Nabi. Membawa delegasi Islam bersama Aus dan Qazraj. Walaupun bilangan mereka dalam perjanjian Aqabah Belum mencecah 20 orang. Tetapi Nabi berjaya mendidik Mus'ab bin Umair. Menjadi duta Nabi. Untuk untuk menyebarkan Islam di Yasri. Maka Mus'ab memimpin 12 orang ini. Memimpin mereka ini di Yarsrib, mengajar, menceritakan kepada mereka tentang Islam tentuan sehinggalah sehinggalah Musa bin Umair berjaya mengislamkan sebahagian daripada penduduk Yarsrib. Antara kisah yang masyhur tentang kisah pengislaman Hudair, Tuan-tuan cari kitab-kitab kisah-kisah para sahabat, cari seorang nama seorang yang bernama Hudair. Hudayr inilah yang diislamkan. Kisah yang masyur. Yang diislamkan oleh Mus'ab. Waktu tu Mus'ab tengah duduk mengajar macam ni. Hudayr duduk sembah dengan kawan dia. Aku tak ada lain. Kalau pergi jumpa dengan Mus'ab. Tak ada dah. Melainkan aku akan beri kata dua. Nak tinggal. Nak tinggal dakwah kamu ke? Ataupun nak tinggal ni Beri kata dua. Akhirnya tuan-tuan sekalian. Hudair, Usaib bin Hudair, Usaib bin Hudair datang dalam halakah Musa'ab minta Musa'ab berhenti berdakwah ataupun keluar daripada yasri. Musa'ab kata apa salahnya kalau saya cadangkan kamu dengar apa yang saya cakap. Kalau tak betul confirm saya akan keluar. Saya akan tinggal dakwah ini. Maka Musa'ab pun cerita memetik beberapa firman Allah, memetik beberapa ayat Allah, memetik beberapa hadis Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyentuh hati ...Usaid bin Hudair. Hak tadi datang kira nak halau ya. Sebab tentang sekalian inilah hidayah. Nak menghimpun hati manusia kepada Islam bukan kerja kita tentulah. Engkau hebat berdakwah setara mana? Engkau pandai bercakap setara mana? Engkau ada ilmu setara mana? Tetapi kalau engkau dengan apa yang engkau ungkap itu tidak diiringi dengan hidayah Allah, tak apa-apa. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, Nabi SAW menunjukkan kepada kita siapakah ungkapan yang lebih tepat, kata-kata yang lebih menusuk hati umat manusia berbanding daripada Nabi. Tetapi Nabi tak pernah ambil pendekatan Sorang-sorang dalam nak berdakwah. Sebab tu orang ambil pendekatan seorang ni, dia muqalafah sunnah. Dia menyanggahi sunnah Nabi. Saya kalau cakap dengan anak buah usrah saya, saya kata tak betul. Sebab kita boleh bawa tak kepada saya, siapa tokoh yang boleh bawa Islam ni, cerita tentang Islam, atas batang tubuh dia sendiri, dia bawa Islam, dia mampu untuk nak himpun manusia. Kalau nak dibandingkan dengan Nabi, siapa kata-kata yang lebih lunak, kata-kata yang cukup pakar dalam urusan dakwah, nak banding dengan Nabi? Setara sehebat begitu Nabi, manusia yang mereka kasih Allah, kalam yang keluar daripadanya adalah bimbingan wahyu daripada Allah. Itu pun Nabi tak pernah main sorang. Apa maksud main sorang? Nabi tak pernah gerak kerja dakwah yang Nabi buat sorang-sorang. Nabi tak pernah buat. Nabi membawa dalam bentuk jamaah, Menghimpunkan beberapa sahabat Mengkadirkan sahabat Membentuk para sahabat Berjuang atas nama jemaah Hang hebat setara mana Kalau kau nak bawa seorang-seorang diri Nabi pun dalam keadaan jemaah Sebab tu Nabi sebut Alaykum bil jemaah Kamu kena duduk dalam jemaah syazah syazah finar. Barang sesiapa yang keluar daripada jemaah Dia keluar untuk masuk lapi neraka Nabi sebut Sebab itu kita takut statement-statement yang pelik keluar. Maka oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian. usai bin Hodeh ini terima Islam. Maka membawa kepada perkembangan yang cukup besar. Yang menyebabkan hampir keseluruhan penduduk Yashri menerima Islam. Maka pada tahun, Zul, uh, tahun hadapan, bulan Zul Hijjah. Musa memimpin hampir seratus orang penduduk Yasrib. datang bertemu dengan Nabi maka di sana berlakulah perjanjian Aqabah Bayatul Aqabah yang kedua juga pada bulan Zulhijjah kali ini mereka mengikat taat setia janji kepada Nabi untuk mereka berusaha memastikan suku Aus dan Kazerat yang pertama akan memeluk Islam. Yang kedua, mengukuhkan lagi ketaat lagi taat setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah sekaligus menjadi ketua negara di Madinah. Yang keempat, berjanji untuk menyediakan sukarela menyediakan tempat tinggal dan menjanjikan keselamatan. Dan yang terakhirnya, mereka mengikat tak setia pada, pada Nabi untuk sedia mempertahankan Islam. Ini perjanjian yang mereka buat dengan Nabi. Yang berlaku dalam bulan Zulhijjah. Yang kita lihat antara faktor yang membawa kepada kelangsungan Islam. Selepas daripada itulah berlakunya hijrah, tuan-tuan. Lepas perjanjian Aqabah ni, sahabat-sahabat Aus dan Khazrah sudah balik di Madinah. Lepas daripada itulah Nabi mengatur susun para sahabat untuk keluar sedikit demi sedikit berhijrah ke Madinah sehinggalah Nabi sendiri keluar untuk berhijrah ke Madinah. Bila sampainya di Madinah itulah tertegaknya sebuah daulah Islam, sebuah negara Islam yang meletakkan acuan Allah, sibagah Allah. Untuk mentakbir dan menguruskan manusia. Maka siberah Allah itulah acuan Allah itulah acuan yang lebih baik. Allah Ta'ala tanya kepada manusia. Wa man ahsanu minallahi siberah. Siapakah acuan yang lebih baik daripada acuan Allah? Siberat Allah. Maka sudah tentu acuan Allah. Maka Nabi mentakbir mandinah nabi di bai'ah untuk menjadi ketua negara di Madinah menukar nama Yasrib kepada Madinah Al-Munawwarah menukar nama Aus dan Khazraj diberi gelaran sebagai golongan Ansar keseluruhan itu membawa kepada Penyambungan Risalah Islam Sampailah kepada kita hari ini Dia bersambung Apabila berlakunya Bayatul Aqabah Yang bayatul Aqabah itu Berlaku dalam bulan Zulhijjah Mudah-mudahan perkara ini Dapat sama-sama kita ambil Iktibar Mudah-mudahan ia membawa kepada kita Hampir kepada Allah Hampir kepada eh, mentauhid dan mengagungkan Allah Untuk kita sama-sama Mengikat taat setia berjanji Untuk berjuang Men meneruskan agenda risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup setakat itu. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan kepada tuan-tuan memberi manfaat pada diri sendiri dan pada tuan-tuan sekalian. Akuu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna tiba'ah warinal wa batila batilan warzuqnas tinabah allahumma aina ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik walhamdulillahi rabbil alamin akhi musalla